Zedot, aste buru untan, uh, zerbait interes garria gertatu dela edabideetan. Ez dakit, telebista begiratu dozuen larun batean, eguzki horrekin ala ere esperudot ezet, erangabe doa, bainan, baitakit, zuek droga ere, drogain dertsu horren, menpezaretela ere, Baina, egia uh, erraiteko, merezimendu pixka bat behar dala ere eta txalo bat, 6 orduz antena atxiki dutenei eskontza batetaz itzegiteko. France 2, eta kate, publi kate publikoak eta BFM TV privatuek, 6 orduz itzeginute Harry, Princea eta megan markelen eskontzaz. Eta txalotu berda. Hainbeste oren luzez, minutuz, segunduz, Printzesa berriaren arropa, zitzegiteko gaitasun hori, ni, pertsonak ez nintake gai. Nola olertu behar da fenomeno hori entzuleak? Nik ez tutu lertzen. Hor ere gaitasun falta batengatik izango da. Munduan zehar, bi iru miliar pertsonek begiratu dute ezkontza hori telebistan. Anges telebista guztiak antziren, TFN, Franz 2M6, BFMTV, News Kriston Dirutza, Materiala eta Indara azkenean eman dute gertaldia haien telebistetan edatzeko gishan, komentatzeko gishan, zuzenean berri emaile bereziak, berezituak, Londresetik, Buckingham Palazen aurrean, Geltokian, Windsor, Gasteluan, Britanniar Monarkiaren berri baten edatzeko. Franz Dukatean, hiru kakots, hirureun milioi ikusle egon dira larumatean behatziak deritatik lauak eta laurden artean. Horri begira, horren bateko berrisain nagusia ere sakrifikatu dute. Eta ez da hurrun begiratu beharrik ere, eh? eite ere, berri emaile bereziak zituelako bertan idubiz. Eta kanal dute? Zari zen, den hortan? Boite, Euskal egian, Euskaraldia, Udazkeneko Euskararen aldeko ekimen handiaren prestatzeko ekimerak biderkatzen direlarik, berdintzuek ere orain baduzue. Zuen berokian, txapa edo pintza, ahobizi, ala belagiprest bali mazizte. Ahobizi, Euskaraz hitz egiteko posibilitatea eskaintzen duzuelako. Eta belagiprest, Euskaraz ari den batien zuteko gai zaretelako. Bo. Eta eguneroko borroka baita, Euskararen aldekoa asteburu honetan ere bi gunetan agertu da borroka hori. Xale sozialen bitartez, nahi zeda bideak agertzen du bezala. Belarri prestik gabe ere, Euskaraz. Epaitegietan, ala ertzeintzarekin, Euskaraz zaritunai izan duten bi erritaren pasarteak beraz zaipagarri lehena gazteizen, bi garrena donostian. Gazteizko epaitegiaren lekuko gisa deklaratzeko hazen, erritar batek, Euskaraz deklaratzeko autua egin zuen. Galderaz, galderak aldiz, espaniolez, egingo zizkiola, o hartare zizion espanolak, epaileak, bon, nolak ere, gibel hortan. Eritara adosagertu zen, berak euskaraz hitzeginen zuela eta itzultzailea behar duena etzela bera gogorarazizuen epaileari. Euskal Herrian euskaraz mugimenduak eraztuitaren zabaldu zuen tartetxo hori ekimen labur hori. Eta beste kasua donostian gertatzen da eta bideoan ere agertzen da hau. Salatu dutenez, euskaraz hitzegiteko eskatzeagatik gazte bat identifikatu eta kasi katxilotu zuen ertzaintzak donostian, ernaik gipuzkoa plazan jazarpen polizia poliziala salatzeko egin zuen prentxaurrekoaren ondotik. Iazko maiatzean, hoteletako langileak jasatzen, jasaten dituzten lan prekarioak ikustarazteko, Iriko hotel baten aintzinean egindako protestagatik zenbait gaztek jasaiten ari dituzten ondorio polizial eta judizialak salatu izan zantzituzten ageraldi hortan eta horen ondotik gazteantolakuneko kide bat eta bertan ziren kazetariak ere identifikatu zituzten. Bide bat baduntan beraz agertzen da ertzaintza eta gazte batzuen arteko eztabaida Euskal Polizia Espainoolez eta gaztea euskaraz. Hau da beraz panorama, azkenean bere hortasuna giria galde egiten hasi, Zaizkio, baina beti espaniolez eta gaztecha, gazteak segitzen du. Euskaraz, galdetzen, euskaraz egitze egiteko berari. Azkenean, bai, ertzein batek, euskaraz bazekian eta euskaraz galde gindio, nortasunagiria ta eman du, simpleki, hori zen afera. Ertzaintzaren argumentua, espaniolea hola zuela, beraz, DN, DNI edo nortasunagiria emaiteko. Identifikatua identifikatua izan den Gaztearen erantzuna entzutea proposatzen utziete. Ementsi bai. Ez mi primera. Me Ez da ulertze kontua errespetu kontu bat da eta eskubide bat erantzun zuzena eta sinleaa. Telebistako putz hutsa gutz irratiko hitza pitz. Hitz eta putz. Bideoa berra begiratu zobekiu lertzen da. Eh? Soinua piskat kaskar baita, berrian edo ta argian horkituko duzuena adibidez. Iraitzu fiaure lasta ergurekin izango da eta leratzearen sindromoa aipatuko dugu. Uh, psikiatria eta geriatria honkitzen ituen gaia hemen. Adinetako jendeak azkenean uh, bat soke baten ondorioz edo uh, gertakari baten ondorioz zaien burua hiltzen uzten dutena, sin Indromoaz, beraz, itzegingo dugu Laster. Kantu honen ondotik, funtsian, hostilalean, goiz berrin entzontzen duten berdin, atzo lagun ezunkiko lektiboak antolatzen zuelarik bertan elkarretaratze bat, salatzeko beti, eh, lagunen duten proiektu turistikoa, eta mailen alfarok beraz, kantuz eman du aldarik apena, heliande, alfarok idatzitako itzekin. Larun mendian zilegi balitz Garapen mugagabea Niez nintzake larun zaintzeko Larun nezunkiko kidea Larun mendian zilegi balitz mendi aindeia haitzen duen larun mendian zilegi balitz kaskoa inguratzea niez nintzake gainerateko leraikinen errauslea ailea larrumendian silegivalitz birugeago egitea iez nin zakebe argabeko proiektu shalatsaile iez nin zakebe argabeko proiektu shalatsaile faroren otseta musika, lagun mendian zilegi balitz kantua healde al farok iidatzitako. hitzekin goiz begiko musika, sozkuntzak ostirero ostiraletan goiz eta astertetan artetan hementxe. hitz eta putz emankiunenean. hitz eta putz! Oren erdi hainzin, gurekin izango da intzarri eta kasetaria. Goizuntan bai izan den mobilizazioan izan baita. Beraz, greba eta zerbitzu publikoen defentsa honetan zitzegin godu gu, bainan lehin ekebe gure kronikaren tenure. <gurra> eta atxalde untaan irait, zufia uge, erizainagurekin ahatxalde hon. Ahatxalde hon. Mucha zira. baitazu. Be bai balnaiz eta gaurko gaiaz den biziki alegera izanen, baina nintez gaxi ere, naski artikulu bat ikusidotak Gago, bine fene, eta leheratzearen sindromoa ipatzen dute hor, leheratzearen sindromoa frantzesez, eta eh, azten dute euskaraz iranen duguk hor, psikiatria eta geriatriari lotu aden sindromo e, bat da, adinetako jendea unkitzen duena leheratzearen sindromoa izena ezagutzen zeruen? Bai bai, bai bai. Aula deiturike? Euskaraz, jaitan duzu? Bai, edo, zakit, sindromo... Bai, bai, bai, uh, bai, uh, nere sektorean, bereziki, bai, bai, ipatzen dugu hainietz, bai. Bai, zu erizaina zira, etxeetan, ibiltzen zira, eta... Bai, baditugu, baditu bai, batzuk, eta ezagutu iz izan ditugu, ere, bai, sendromo de glizema hori, jaitan uh, duzu hori, bai, bai, bai. Eta, ordon, zer da? Espikatzeko gure entzulei? Eta, duztuki, zer da, zer da, sindromo berezia da...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 eritasun bat uh, diagnostikatu edalik, de bereziki dementzia bat, Alzheimer delako bat adibidez, hor ikusten ditugu jende batzuk, justuki uh, sindromo hortarat uh, iristen direnak eta Haiten dugu pizka bat hola uh, azutalaria gogorik eta gusten dutela hoien gorputza uh, uh, jausten edo lejatzen injustuki mm, emaiten dute hemen uh, ba zerkera alduen uh, ba, lehatze lejatze sindromora uh, leunik norbaiten heriotza ipatzen da bikotean den uh, Uh, be, bikoteak dindirenak eta bikotearen parte bat hiltzen uh, delarik, azkenean, hiriotza gertatzen delarik. Nik dientzunan dut, olako zahet, historia bat zu, nun bikotean bat hiltzen den, eta somaitaste berantago bigajena hiltzen den, ez? Bai, bai, bai, entzutan da, justuki uh... Uh, Bikoteetan, uh, gero guk gehiago, justukieri zainak ikusten dugu gehiago uh, eritasun diagnostikoena entzinen, mm. eta ere bai, ainitzetan, uh, uh, etxaldaketetan adibidez, uh, uh, familiako etxetik, zahetxera edo apartamendu baterat joa uh, iten direlarik uh, pertsona horiek. Hor, mm. mainan bai, egia da, entzuten dela, eta guk baditukula hola bikote batzuk joztuki bat, zu, bat uh, joan eta bestia bizikifite uh, joan dena, holako mm. uh, sindrobo bat engatik, bai. Bestearen galtzea, autoestimaren galtzea ere gertatzen dela iduriz. Bestea galtzean ere uste horreka eta egeperioainiz galtzen dira eta besteak gabe bizitzen segitzeak zaila du, eta hoan jendea depresio lagian txartzen da eta horrek ekartzen ditu eritasun laghi eta be, itzul, itzulik gabe ekoak. Etxe bizitzaren nahi patu duzu, uh, sekita, anekdota bat konatzu dirazu. Uh, ba, inoztuki, uh... pentsatzen dute mazte bati, beti, uh, beti esikitzen dut dugu, duguna, mazte horiek batzen basehi bat, uh, badu, basehi bat, eta bere basehi inguruko lujak saldu zituen eta imubleak egin ituzte uh, uh, lujorietan, eta berak uh, imubleoktako bi apartamendu erosiak zituen uh, bera eta bere alabaren Zantzagtu ziren, bere, um, basegia abandonatuta gero, eta poliki, poliki, emazte hori e hasi zen, jostoki, uh, depresio mota batean sartzen, uh, egeperioak, galdurik, hor uh, hartioa juntzazerarik, uh, uh, animaleko dinamika bazuen, dinamismoa, uh, basegi lanetan egunguziz, bere alaba eta bere alaba okupatzen eta... Eta apartmendu urtan hau uh, hartu ginen fite atzlauntza eta beraz berak uh, galdegin zuen berriz bere basegiratik zutzeera eta ala gertatu zen eta horurtik bizpairo egonetara emmaztea berrizpizu zen mm -hmm. betian da, baditu uh, laurogeita urte, bere alabarekin betian da eta eta erraitten du eh, apartmendu urtan sarartu zelarik presondegi batean bezalasen ditu zela, Herriperiorik gabe, uh, eta uh, nahiago zuela egon uh, nahiztazailago izan bere eta kost, konfort delako hori ez du bere etxe hortan, baina nahiago du hori izan, eta bizi bizi, bizi kizorion txoa eramaiten du hor, bai. Mm. Eta astapen batean, hasi zuen hori, zendrono egizman bat neto estez, deprezio yeah. mota bat eta hori, bizpairu egunetara fe, etxerat sartu behiz, eta bizpairu egunetara behiz, behiz mm. ah, altxatu zen, bai. Ea, yeah. yeah. Erringarria da, arrigarria da, eta badu logika azkenean pixka bat kaso egiten delarik, horri, etxe bizitza huztea eg, biziguzian egon zirelarik hor eta bizibuka era hortan aldatzeak dena hausten du. Aba, irena usten du, eta justuki egeperio uh, falta hori, uh, egeperio behiak egin behar dira ingurumen behi batean, eta hori uste dut urte batetik goiti uh, zailago egiten dela, eta gogoa ukan behar dela horgen egiteko, eta hor, uh, eta bestekasu batzotan adbietza jetsitara joaitean ere, gogoa ez delarik eta justuki deia zailtasuna hor delarik, egia da zaila dela, behi zoitura behiak hartzea badakigu, uh, edo zein adinetan zer zaila den oituren aldatzeak, eta zer angostia sortzen alduen horrek, beraz pentsatu behar da, just Yeah bizi bukaera edo bederen zahatzerakoan ohtarat hori uh, egin behar baldin bada, eta hortara behartuak ah, baldin bagira, zer zailta sun izaiten alden, zer zaila izaiten alden, eta beraz, horrek akartzen alduen uh, depresioa, jendeainitz hainitz bada jostoki zahetxeetan sartu ondotik, askefite ere hilzen uh, direnak, mm -hmm. eta nire ustaz, hori uh, ere, ez baka heikzen, eta askotan zahetxean sartzen delari jendea, uh, da bere bereziki etxanez lagogeiako atxikitzena, eta askotan eritasun bat badelako bizikia intzinatua dena, eta beraz, azken egun horiek pasatzen dira zahetxean, ta hor hiltzen da jendea, baina egia da uh, uh, buruaren aldetik dena ongi doalarik, eta uh, beaktua girelarik oztarat, hor oh. Bai, nire ustaz esistitzen da sin homo eta ahiskori. Mm -hmm. Simptomoak ere izan dituzte ituzte, mainan piskabatai pato dituzo, eh? azkenean apatia edo emoziorik gehiago ez duenak sobera, edo sensibilitate erik ez duenak erzen, anedonia deitzen itzen tentena, Emozio positiboak sen gaitasun uh, falta bat sortzen duena. Uh, gogoaren galtzea, abulia, ekintza gogo galtzea, klinofilia, moden hori da oian uh, gelditzearena, uh, Anorexia ere, eta mm. itzegite jariotipia ere, tipi, do tipitzea ere. Tipitzea do gelditzea ere. Gelditzea e xiltzea. E, bai, ha? guk badu, baditu guainit, uh, justu ki alzaimek ditasunarekin, diagnostikoaren ondotik... Uh, poliki-poliki gelitu direnak mintzatzen, gelitu direnak ibiltzen, ez dutegi jo ibili nahi badakizu e, e, posible dutela, baina ez dutegiago sutik egon nahi, beraz e, beh, dira, edo oean, jostoki klinofilian txartzen dira mm -hmm. e, hori ez dutegiago jana, ez dutegiago mintzatu nahi eta beratzegia da, ogen inguruan bizipozabaten sekatzearen biziki zaila dela eta ingurumenaren zaten biziki zaila da bai Hor, ba, dira ere, uh, bigauza, uh, leheratzearen sindromoa ipatzen horiek, uh, sindromo bat da, beraz, ganaidu, zerbait uh, konponduz gero, uh, ba, itzultzen aldela, eta ubeki... Bai, kasu bat zuetan, bai, gero nire ustez, ala ere gehenetan, nire ge esperientziatik, eh? ikusiritu dalarik sindromo horiek, da, gehiago, diagnostiko lagibaten ondutik edo, etu jidirenak... Mm. Beraz, eritasun uh, erita bat, bat uh, senda ez zinadena dibita zaldzaimak hori, edo uh, kanzar uh, minbiziaren hori guduan uh, gehienetan uh, eritasunak gaina hartzen du biztik egeski, biztadena, murala ez delarikor, mm -hmm. eta guduan de, poliki-poliki zaldzen da bai eta, zaila da, ba, gibelera egitera, zaila da eta kasu bat, batzuetan, ale ere, atseman behar da, fe, egan ebitut, uh, bada sindromorena baina nizaiten alda ere uste bat bere buruaren bukaera, eri ikusten duzularik hurbil utzi behar dela, ere ferran, bai. ingurrukanzat den zailtasun hori. Hori beste ez da, beti, da sunori, dai, bat da, joztuki bizi bukaera, bakoitzak bizi bukaeraren arena utatzarena, eta duintasun Hai. arena, joztuki, hori beste ez da baida unti bat da, baina bai, biztan dena lotzen dugu, ere, hasi no hori uh, uh, zerrekin behar da, jendea bortsatu behar jote da, jendea bultzatu behar jote da, edo justuki. Jo, uh, Uh, autu, ri, autu bat baldin bada, sindromo haurena ez nahi, seguk autu bat edenik ala ere. Ez, ba bada baina, sindromoa bada estetik, homo, eta bada, baina, bizibuka era. Dira bai, bai, bai, bai gauza dituz baina nola lotura egiten zinuan, sindromoan uh, denoztaz dienak ez hautatzen, autatzen, na? baina hautatzen uh, delarik uh, bizibuk era uh, nolako aizan nahi dugunek, jada horxen jespetatzena Iportantea dela, eta urzut gizartean gauhegun uh, aldarikapen bat da, beti eta gehiu entzuna dena, baina ez dena horrein um, gain, gainean uh, entzuna bistan dena, mm. besanaz gauzak fiteago aldatuko ziren, baina bai, galderainiz pausatzen ditu, justuki, uh, bukeera horren uh, inguruan, eta bereziki uh, duintasunaren inguruan. Mm. Baina duintasunarena, etikarena, bakotsaren moralarena. Bai, gero etikarena, justuki, hor uh, bada, biti kontrasan adugu, eta guheri zainok, uh, etikarena, justuki, izan behin jendearen uh, sendatzea, jendearei, baina mm. uh, uh, gure uh, la, lanean uh, lehentasun bat, behin zaten deretzat, ta jendearen jendea, uh, uztea, eta jendearen gozutasuna. Jendea, ahal bezain, gosoki ustea, eta gozoki hojak suposatzen badu jendea bakean utzi behar dela, batzutan, uh, adibidez, uh, norbait uh, baldin badakigu hilzorian dena, eta bronxita azkar bat baldin badu, zendako hasi behar gira, adibidez, antibiotiko pikura bat zuen egiten, uh, diakinik eta bukaera izanen dela, eta hasiko girela sisztatzen, hor mine egiten, eta, bon, galderainitz bat dira. Mm -hmm. Nere ustez, gure lana benetan da jendea goxoki ustea eta gosoki hogek egin eh, nahi du askotan bakean. Baina hori zaila da, eta mm -hmm. ez da bai da bizki zaila da, zeh nahi du gosoki, zeh egin nahi du bukaera, uh, nokdaki noiz den bukaera, hainitza, bon, hainitza, altxatzen itu, galdera initza eta ustut, oh, oh, eningoran ez da bai da hainitze egiten aldela, baina, oh, entzaten nahi agotut benetan azpimakatu du intasunarena, eta justuki, uh, mintzatzearena uh, jendearekin, eta ikusi ere aldelarik jendeak zahar nahi du eta zah, ez duen nahi, bai. Mm -hmm. Ebe hori kilan buka dugu gaurkoa. Mugengoan pizkatx egin gariago, eh? Nireste gai bat irlotsuz. gira. Nireste gai bat lantzen ondokoan. <laughs> Kusiko udainzine. uda intzile, uda intzileko gai Ay, bat. bat. Hotz. Mo bilest gari dei Sofia hori ta isaluncha? Bai mm, mm. berdin da, da dio. eta laste erritz eta putz eman kizunean hauren laurde matemuruan gurekin izango da intzarri eta kasetari eta lankidea goizuntan baionako mobilizazioan zen greba eguna gaur zerbitzu publikoaren defentsarako hortazitze gingu dugu beraz eta siakainzin ere aste arte izanki gurekin pampi, merkapide, adi eman kizuna, musika eman kizuna, aipatzeko bosterdiak mementuz euskal irratietan Iak, zurekin maitele paie. Arrestehun enture gusiera. Iak, eta paisen igaiten aidamemento hontan peio serbiel eta beste hiu lagunen ausia diala hamala urteko bat da hor aztertuik eta erakunde armatian laguntzia zakusatuik diadenak aresti hontan lehenik hiu biharne jakentzunik izan dieta diala gutti bostoretan peio serbiel mintzatu da eta be mintzaldia egun onduan, egin onduan onduan onduan onduan joan da hausitegitik elkida oa ikusi behar da urdin nula hausit hunek jarraikitzen ahal dien. Serbitu publikoen alde greba egin da eta manifestaldiak ebai egun, pau eta baiunan, gu hasle langile edo dunak denek salhatudie gobernoen ereforma eta etsela eshoi hun hartzen ahal. Eta mieritzeka ere portuan, jakin greba hunen ondorioz egun estela esa hegalaldik gusiek eze statuik izan beitia. Pauen izan den gertakailarien ondotik arrestatudien hiugazte eta ik bat battlibratuiki sanda vestebia quano galtaqueta tu eta bihergo izan pauko procojador rea mintatu beharrada frenchana itsinian gertakai huntas eta txuntasunak eman beharr lutuke istripularibati sanda eba egurdi hunta notre dame de landan gisom batlari ki culpatu ki sanda gendarme gendarme ki hisandien calapiten ondorioz legergal ybat eskietan hartu du eta endotique le hertuda Prejontegitik elkitzendien presoen laguntza karteko, Lekuko Moskinekin saskiak salgeidia heventigoiti, ekaina bieko interesatiek izenak eman behar askatasun goxez izenadien web gynian, bilduko den soza, harera alkahtiai emanik izanen zayo, eta hunek banatuko du sozoi beharen abean eta parkour sub-internet plataforman chari xeyunetan wainer dibaten buyan terminaleko ikasleg jakinien die ben xediak hun hartuik dienez edoez franzieko eskuntza ministroak hitzemaiten du ikaslen erdiak beno haboek ukenen dela arapostu baikora gehien entzat xediak hun hartuik izanen dela uste du ikushiko berase istantian wainer dibaten bian emaitzak maitzak beitiatek berri hoiketa beste sume dutu gebrana Tuko, she etako berisialian. Mesedes isili adi mushika mankisuna, karakter mushikaoa. Asteargetan gauean amiketan, izera no ta eta igande aratzetan, ere saspietan bai oriba. Eta du mankizunean. Isi! Iso! Iso! Ostegunean iso eman kizunean... Bra-bra la... metal eta akor kolektiboa izan enda gure gomita. Eka inaren sortzean antuatuko duten konzertua baina baita eriurte osoantzea erabaten duten lana haipatuko digute. Ostegunean iso eman kizunean ajatzeko bederatzetan Euskalkiak puntu euus Euskaliratzen webgunea.ta hitzeeta hitzeeta hitzeeta hiteta potta hitzeeta Rentsan gai inagusiak ordu honetan berria puntu eusen Katalunia lehen bigaietan alde batetik bekerles puizdemont agertzen da irudian. Alemaniako hau zitegiak baztertu egindu puizdemont matxinadagatik prozesatzea. Hala egiteko eta estradiz estraditatzeko eskatu du Alemaniako prokuradoreak, Zleitz uh, Vig Olsteingo ausitegiak bastertu du bedaz Kataluniako presidente OIA behin behinean presion degiratzeko eskaria ere. Katalunia ere beste artikulu batean, Rul eta turrul behin behinean aske ustea bastertu du liarenak, garen izendapenak argudiatuta, Kontseilari ikargua hartzeko behin-behinean askke ustearen kontra gertu da, izendapen horrekin leporatzen zaien delitua berriz ere egiteko arriskoa dutela argudiatuta. Begian bestalde, Euskaraz hitz egiteko eskatzeagatik gazte bat identifikatu du Ertzaintzak. aipatzen ginoen emankizun Asta Donostiako gertakaria, beraz hemen iruditan. Ertzaintza espaniolez, gaztea Euskaraz, egite eskatzen zuen, eta azkenean nortasuna girea eman izan behar dio Euskaraz galdegin ondoan. Berrian souhaitezunak eta bideoa ejan bezala. Hori loturik argian justuki Donostian gertatu baita hori eta bizitza da handiena kampaina handiaren erdian azkenean jagaipen berezi bat egiten du hemen argiak lauugaren egunean sartu da bizitza da handiena kanpaina mailatzaren emmeretszietikko hogeita seira Donostiako kargiketaratz ateratzeko dei egindu du bizitza da handienak kanpainak. Agintetik aintzina eramaiten ari diren egitago aurkako politikera aurka eta erritarron kapitalaren alde egitea du helburu eta inbatsindikatu eta erri mugimenduka txikimendua dute xare sozialetan uh, maiatzaren emerezian goizko amart erditan donostiako bulebarera agertzeko deia egin zuten lehen egunean jende asko biltzea garrantzitsua izango dela argudiatuz Eta bera, sur biletik segitu ha hemen argillan minutu soren ez soren ekinza desberdinak egitarauak eta beste. Memoria historikoa sailean aliz berrian ezkabako bi presoren gorpuzkiak hobitik atera dituzte lera notzen. Uh, Nafarroko gobernuak eta arantzadi elkarteak mila behatzen eta hogeita emezortziko iesaldiaren laro gehiaren urte-urrenean aurkestu dute aurkikuntza hori. Ipar Euskal Herriko Itzan Aldiz Garraio Zergak lehen iskan bilapiztu du Euskal hirigune Elkargoan. Hau da titulua, Jean Rene Echegarai eta Klodo Oliva gertzen dira irudian. Etxegarai eta Garreta Elkarri mokok haritu dira Garraio Politika Finantzatu behar duen Zergari Buruz. Eta iparaleko hitzan eta argian ere titulu hau emakume bat hilda aurkitu dute miarritzen senararen autoan. Haren senarrak karrikan nora ezean zioala suizidio bikoitza ipatu zuen. Larumataka txaldean jasosen uh, gertakaria adierazpenok poliziaren alerta piztu zuten eta autoa zuen lekura joaitean maletegian emazterren gorpua topatu zuten. Uh, orduan uh, zidu ezten ere titulu nagusitan emaiten gaia eta tituluan suizidioaren tesia gainerat eramana dela tenoreuntan atzo poliziak entzntzoolaik bere xeaha. Eta kazeta puntu Eusen peiozerbiel lehen gaiean peiozerbiel kantaria eta beste hiru pertsona epaituak Parisen begietan aipatzen genuen bezala kantari brota eta beste hiru pertsona epaitzen dituzte gaurta biak. helburu terrorista duun gaizkile taldeko kide zaitea leporatzen die justiziak. Epaiketa operazioa burutu eta hamala urte berantago iragaiten dena beraz. Lapurdiko Arraun Taldea denboraldi berirako prezta ubezte tituluak azetan emazte eta gintzonezkoen taldeak aurkeztu ditu Lapurdiko Arraun Taldeak maiatzaren emezortzian. Lehen aldiz, neskek treinerua aterako dute Lapurdiko koloreak defenditzeko, mutile idago kionez, iazko emaitza asmoarekin datoz. Tamen ya basken, maiatza eh, Mila batzionta irrogeita sortziko, maiatza Berpiste bat bezala izan zen, hemen uh, maiatzaren uh, datagarrantzitsuri, haipagai baina nipar Euskal Herrian uh, langile funtzionaroio edo taikazleak ere aktibitateak gelditu zituzten protestetan parte hartzeko, erreportai bat eta berezik elkarrizketa bat ere Jean Lizarrekin, tartean beraz egon zenarekin. Eta zudu ez den titulunagusia bestalde, eskolako kantinak, ähm, Baskari edo otorgdu vegetarianoak bio zertangira. Hau da, galderatatituluak. Ala xe, eda bideetaz zerreitenak ginen momentuz. Derbichtaputz, utz, huts, huts, huts, Hitz, hitz, hitz. Lasterin zaharri gurekin uh, goizuntako mobilizazioa ipatzeko. Baina lenik lehenik da deitzen den kantua, alternatiben erriko kantua da. Hemen, Iruñan eginen dena ekainaren bian, egunosoko ospakizun eta gogo eta festa, eta ortarako ere, kantu bat atera dute da, nik atendu dana, nondik datoreta noradoa nik sortzen yeah Arta aldeko atzaia, Uru gabeko izan gabeko bidean. Bizi, algintezkio beki, Bekatu egiten Oshile da daitzana kantu hau alternativeben heriko kantua ekainaren bi antolatzen ana hiruñaian, egun osoko ekitali oss eta gogu eta festa, Eta musikarietan hor, uh, Silvia Gilieni Bakusakoa, Gorka Armendarizuri Leiotikan Taldekoa, Enigo Muñoa, eta Maria Balda Gabari Taldekoak besteak beste. Julio Soto egin du idatzi ditu kantuaren, Itzak, amak minutoren buruan gurekin panpi merkapi de musikazitze giteko justuki adi, saioa zertaz osatu aden xalatzeko ena mentuz gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Greba eguna gaur, mobilizazio eguna, zerbitzu publikoaren aldeko, mobilizazioa izan da eta da. Eeta Baionan izan zirazu gintzarieeta atxalde Atsaleon arantzaat atslenen zuek. Baionako manifestazion beraz eta bolnik lehen galdera sinlea baina gaurko mobilizazioak greba eguna segi buruz zioan eta nok ziren oh mobilizatuak. Aldarrikapen nagusia zen zerbitzu publikoaren mantentzea eta eskubiden ez galtzea, Beraz, busaian bezala, eh? sindikatu desberdinek dute manifestazio hortara deitu, beti bezala beraz, ZGT, ZFDT, EFO, INTZA, eta beste, talab gero azkenik beraz, hola biatu dira. Bako, txabere aldarrik apenen, uh, inguruan, naizta gain nagusia izan uh, zerbitzu publikoen aldekoa. Hor uh -huh. beti boikiaren azken alde eta mobilizazio desberdinak badira, baina uh, trenbideetako langileen greba eta gaurko grebak lotura bat badute, ala ere? Lotura bat badute aldarrikapenen aldetik azken finean Ezentfeko langilek ere beraien lan baldintzak salatzen baitituzte, zerbitzu publikoa defendatzen dute, garraio publikoak eta hori zen gaurko aldarrikapenetako bat ere, beraz bai ainit hor ziren, beste guztien artean hasirik, baina baik greban eta manifestazioan Bon, haipatuko dago berdim, piskat berantago, treinbideetako langilen mobilizazioa ere certan den, eta gaurkoan beraz, nor basen serbitzu publikoetako se langile. E, ikusi ditugu besteak beste hezkuntzar lokoak eh, hainbat ikastetxetan grebak egin dira edo bederen batzuek egin dute beraz irakasleta langileak hort Beraz jakin behar da goi-mailako ikasketen selekzioa gaur egiten dela gaur dela eguna beraz hori salatzen zuten aldie batetik hori eh, da, Hori da Gaur da eguna eta beraz erraiten dute horren helburua dela hezkuntzako gastuak txipittzen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 eta eriekin ezina momentu bat pasa, ezin e, goxoki mintzatu eta beste, beraz, harta falta hori salatu dute. Uh -huh. Pentsa azteni dioen, astean ikusi berri bat, uh, ba, dirazidu frantzes gobernuak, urgentzietan diren burrokat atentsioak apaltzeko kamerak instalatuko zituztela, ez egitea ipatu den, azkenean ez dutela langilegoaren aldeko parioa egiten, baizik eta berri zede, teknologia berrien bidezko kontrol edo... Ba, baionako ospitalean adibidez ez dute preseski hori haipatu, baina bai aipatzen zuten dena dela materiala eta teknologiaren aldekoa, eta aldiz ger zero baliabide humanoak ez direla ezartzen eta ezin dutela gehiago, eta preseski egia da urgentzietan ere larrialdietan izan girela behin-baino gehiagotan, eta harrigarria dela nola lan egiten duten, ze uh, zenbat oren segidan lan egin dezaketen, ze baldintzeetan eta zer ritmoan, eta azken finean uh, ba, akatzak hola gertatzen direla gero, eta aiek ere biziki-biziki uh, direla, seatuak direla. Beraz, alde batetik, mintzatu gira, eh, jano lastirirekin, hospitaleko zerreteko eh, ordezkaria da bera, eta preseski hori aipatzen duen. Eh, nola eh, teknologiak gero eta puntakoa goa den, baina eh, langile eta erizain eta beste eskas diren entzun dezaguna. Hori zinezko argazki dutak bat, argazki horgen gibilea ikusten delarik, langile gile ikusten da urzantzietan zer pasatzen den, biztan eta lau, bo, zei oren goitean egiten dira oetxipiomaten gainean, eta hori ez da sinez onartzenan bai, zinez makinan aldetik eta agun puntuan gira, megiro diendetazoko patzeko, erietazoko patzeko hori ez da.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 Um, asmoarekin edo esperantzarekin dira, negoziazio zerbait etan dira, zer eskatzen dute azkenean? Ba, eskatzen dutena da baliabide gehiago betikoa. Beti hori e, daraztza, bei, eta, da, ez da goa, eta hori da, hori da, hori eta adibidez mintzatu gira ere bai baionako herriko etxeko langile batekin kanpoan lan egiten duen langile batekin eta berak erraiten zuen, uh, bera espalditik hortzela eta zinez urte-zurte ikusten dituela lan balint Kertzen, eta beraz, momentuz ez duela beste atera biderik ikusten, karrikara ateratzea baino, beraz, proposatzen dizueten zutea Ramuntxo Baionako langilea. Zendako, lehen nek bezala, frantzia ezbergi da guntza, eta berdela antzatu, eta ezbergi bai da bizi hontan, ahantzatzen biskaz ez du ufitxikinen, dena gehi da soportatzen, eta soportatzea enetzat, malezia ondia baita. Kambiatzean gira dena, gure afen, gure lana lehenobazen zerbait, eta guai usteut dena joten dela, eta zen hau zoitia hartako hemen gira. Entziratzeko zerbait muitzia, edo atxikitzia. Ara, beraz, e, bederen den gutxia edo diren lan balintzauriek atxikitzeko karrikaratera behar dela. Eta behar bada azpimarratuko nuke, lab sindikatua edo bat edo urrats bat, bat urrunago joaten dela bere gogoetan. Eta, araiten dula zerbitzu publiko horiek hemen berean antolatu behar direla, orain Euskal Elkargo bat badela. Eta beraz, itxoingabe, paue edo bordele edo parixetik etortzea, etortzea beha alak eta hemen antolatu behar dela hobeki eta beraz horiek orrat buruz joanen direla ondoko hilabeteetan eta hasiak dira jadanik berraitzen du sindikatuen artean gai hori eztabaidatzea zaila da hainitz poweren menpe baitira sindikatuak bainan bederen langilego eta jendartearen baitan saiatzen ari direla pixkat gaia lantzen eta nola egin daiteken zerbitzu publikoak ere bai euskal elkargoan kondutan hartuak izan daitezen hemengo autetik beraz hau jardia biskarat galetsunote Olivia Bai edo bederen a, ausardia eta bederen eztabaida ta gogoetarako gune bat a, izaitea eta denen artean hitzegin alizatea ea zein atera aterabide izan daiteke jendea ez dadin puntu hoietara ino iritsi eta eta sineza ikusten dela kidura bat karrikan beraz nola hori aldatu Mm -hmm. Zerbitzu publikoaren ba babes eta eskubide horren galtzearen beldura azkenen hor orokorala deneko gaituena. Hori da, eta heiak inbarda ere azkenean enpresa pribatuetako langileak ere gerota gehiago ateratzen direla olako egunetan karrikarat, azken finean jende biziki desberdinan dela eta sektore guziak azkenean hortezkatuak direla manifestazio horietan. Uh -huh. Bukatzeko berdin trenbidetako langileak beraz joen hostiralean oien meritzigarren greba egunean ziren jadanik, zertan dira ikusi dituzuan? Hortziren, uh -huh. eh, bai hortziren bai, usaian ikusten dituguna horpegi bai berake eh, ortziren eta momentuz segitzeko asmoarekin indartzu ari dira haiekin eh? haiekena hitz egiten dugularik ba, beti motivazio horrekin eta haintzina joan behar horrekin badakigu ere azkenean ituritzen e, zaitatzo zela jakin zutela asteburuan pepilla una miharritzen zela bere txan beraz haratere mm. joan dira beraz ez dira gelditzen Eta, eta beraz horren berri emanen digute dozoingisaz, eh, bihar goiz berrin, baina segitzen dute eta motivatuak dira. Uhum. Bihar greba eguna dutelarik berrizaz? Hori da, e, gero erregularki bozkatzen dute, oh, yes. eta normalki peio dufo izanen da beraz bihar segetetik, eta izanen da ere labeko beste ordezkari bat, eta beraz haiek sekiago espikatuko digute zertan den, eta ze aurre ikusten duten ondoko egunetarako. Bihar goizan, beraz goiz berrien, sortzeak hamar gutitatik hain zin, dira bi gomita Jeronimo Prieto, beraz laben izenean eta peio dufo segeteren izenean. Ebe, inzaharieta, Euskal uh, irratien izenean, mil esker. Zoré. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Yesen yes, ez, izidik! Adi, musika eman kizuna. Batare, musika ere. Aste hartetan gaueko bediratzietan. Hurtan berdabor, Larrun bat gawean ameketan... ta aponcionel no materiol... ...etai gande arratxetan, ere, saspietan... Bai, hori bai. Eusili! Adio mankizuna. Eusili! Adi, mankizuna zurekin, pampi, mer kapidea txaleon. Txaleon arantxa eta gusiedi. Se prestatu dokuzu gorko. Se nako irriten duzo. Bai, ordu lari haxue gite maitizu beti. Bai, kuchteko brizikimintzatu behutalez, se dago gurti. Orduan... Bait zuboz minuta. Ade, ebe, ondari biko uh, aktu mesie raplaria uh, entzonen dugu? Ados. Bala, ah. bizik interesgarria, gazte, gazte bat zu bat dira lotzen direnako Entzute ison, uh, zuen, uh, raplari. Entzuten, nien isoen odeiek erreiten zuen, hainitz, hainitz raplari bazilela daike. Rikerari gutiago da, mementoan. <laughs> Dekot, taldea entzonen dugu bizkaitarek uh, lehen lana argitaratzen baitute... Txuma murugaren, zaharra keren entzunen itugu, mm. ere lan behienetik, ala, esinean taldeak agurre gaiten du, esen atokiari, e, galitzen baita taldea, asko iti aldeko, uste eut, upen <risa> <gülüyor> taldea <risa> entzunen dugu, hauek zeranda handa dira, diska behriak gitaratzen dute, post-rock uh, piskabatekin, e, gero entzunen dugu doktor dag, hauek amendikajak dira, rock, pop, piskabat, uh, psik, Cadillac, euh, Maurèsca Montpellier, je colle de quoi Occitaniras, franchaisais, espagnolais, italienne, je cadre Marseille son système, ça conserve tout raga d'un bat. Maria Arnal y Marcel Bages, aliko dena ere uxo popern zugiago korik janen biaj aipatuko bait aussi. Gomitarekin, Joanes Garciarekin. Hala. Sons of Agire, uh, Balentziako rap metal taldearen lehen uh, lanberrienetik biherena dute, uh, satibaten zongaiz kindred uh, gales uh, erialetik metal regenazketa eta, eta ere badaz zant faktori biskabat gure uh, pierrexen antzeko zerbait egiten dute Austrian, uh, klassikoak arzen dituzte uh, metal moldean eman Eta gaur entzunen dugu prodilgiren bertsune uh, bat eta ere entzunen dugu gauza lasaiako bat, uh, oregonetik eldu dena pop uh, lasai bat, pixka bat haintzina ipatudugu nusopopen izanen den Maria Arnalen antzeko zerbait eranezake eta dirnora daitzen den taldea ere entzunen dugu diska bat arkitaratzen baitute eta bala? Vale? guxoki beraz, hori da? morning glories kantuarekin, <laughs> elkara gurtzen dugu pampi? Evil Charlie Arturo had died I forgoten How been away But I'd like to wander back again down I want to wake up in the morning the morning glories grow where say hello I long to wander in the wild wood I remember the schoolhouse on the hill and I wonder if the kids are climbing up their steel I can picture that dear old swimming pool and the afternoons that I spent there when I should have been at school. I want to wake up in the morning when the morning glories grow. Where Adaitzen da talde hau Sarri adie mankizunean Entzuten arko duziena Seikiago informazio guziek ilan Eta horrekin mokatuko dugu Gaurkoan e, eta Biarr asteazkin gurekin izango da, Joanes Etxebagia, Argazki Solas Eta aldiz reintxe salatu duen bezala pampik, Biarrko gomita ere Joanes Garzia Basurko izango da Usopop, haipatuko dugu aste buruntan baita, larun bat eta igandean musika hitz egiteko tenurean ez bakarrik, guri Biarrko atsitzen nugu beraz Scheiak, Mementus, und ich kann die Rettetanne